Професор перебував на якомусь симпозіумі в Японії, а час підпирав. Довелося за кілька ночей перечитати мало не всі його праці. Хотілося врахувати всі можливі за і проти, щоб не припуститися фатальної помилки. Мені навіть вдалося знайти певне обґрунтування тому, що збирався робити. У Патерсона Є ціла теорія, що навіть у важких, майже безперспективних хворих в ряді випадків вдається досягти стану близького до вилікування, коли вони можуть, так би мовити, відокремити свою хворобу від себе. Розумієш? Відокремити. Звичайно, це не можна вважати повним видуженням, але от уяви, Виконує вона умови цього закляття, і якщо це вдається, далі вона житиме, знаючи, що життя їй безпечне. Юля знатиме, що існують оті харгілони, які живляться мертвими, але буде цілком певна, що вони ніколи по неї не прийдуть. Чи не підстава взагалі про них із часом забути? У тебе немає доньки, яка гине на твоїх очах. Аби скажи, ти б відмовився від такого шансу?» «Непевно, ні», – відповів Сергій. «От і я не відмовився. Хоч і передчував, що швидше за все це безглузда авантюра. Підготував усе, як зумів. Тепер уже він не міг зупинитися, мусив виговоритися до кінця». Дістав вибухівку, найняв фахівця. Вусатий чмурик. Так, він прапорщик саперних військ з військової частини. Зразу видно людина не з вашого кола. Я відразу помітив, тільки от не міг здогадатися, що він серед вас робить. Ти мені ледь усе не зіпсував, зітхнув Гайдукевич зі своєю травмою. У мене тоді мало серце не зупинилося. Це не я, це Юлія, сказав Сергій. Наумисне скалічила мою ногу, щоб я з вами не йшов. Он воно що? промовив Гайдукевич, хитаючи головою. Ось як це розуміти? Бідна, моя донечка, я бачу. Бачив, як вона на тебе дивиться. Вона взагалі змінилася після твоєї появи в нашому домі. Це виглядало так, наче в неї з'явився якийсь додатковий стимул для життя, для боротьби. Я швидко помітив це. Ось тільки не знав, як вчинити. Я сприймав усе, від чого вона розквітала. Ну, я, принаймні, не порушував даних вам обіцянок. Промовивши це, Сергій відразу згадав кімнату в гуртожитку і її гаряче тіло поруч із собою. Тому остання фраза несподівано застрягла в його горлі. «Опустимо це», – сказав Гайдукевич. «Не порушити їх тобі також», – допомогла Юлія. Вона розповідає мені все, адже я єдиний її друг у цілому світі. Я сидів у машині позавчора, коли вона ходила до тебе. Так що знаю, що вона ж і не дала тобі порушити ту обіцянку. Сергій відчув, як червоніє добре, хоч навколо цілковита темрява. Я втратив глузд, ніякого сказав він. Ваша донька така гарна і розумна. Він усе-таки вимовив це слово попри всю його парадоксальність. Така, кого хочеш, причарує. Ти правий, погодився Гайдукевич. Вона розумна. Такі хворі нерідко бувають наділені небияким інтелектом, як пояснював Джеремі. Вони здатні на емоції, навіть високі почуття. Вони прикрашали наше суспільство, якби, якби ще їх не переслідували харгілони або інша нечисть. Ось так, скільки разів доводилось мені помічати в Юлії такі здібності, яких годі шукати в інших, тим жахливіше усвідомлювати, Її неповноцінність. Сергій відчув, як боляче було Гайдукевичу вимовити це слово. Мимоволі схотілося якось заспокоїти чоловіка, який зовсім недавно був без його ворогом. Як не погодитися з Тализіним, що немає на цьому світі нічого абсолютного? Я гадаю, зараз менше підстав, ніж будь-коли прийматися цими проблемами. Юлія зробила те, що мала зробити. Отже, є надія на краще. Вона на горі, поза небезпекою. Напевне, вже гріється в якійсь хаті. Зараз є лише дві речі, якими слід прийматися. Що ти маєш на увазі? – запитав Гайдукевич. Ну, перше. Це як витягти вас на гору живого. До речі, Юля вважала, що в разі загибелі ви кращий претендент бути посланцем харгілонів. Тоді вона б здалася без бою, адже не може підняти руку на вас, знаю, сказав Гайдукевич. Але гадаю, якщо я не загнувся в тій щелині, тепер уже цього не станеться. А друга. З другою складніше, похмуро сказав Сергій. Адже якісь харгілони все таки існують. Промін світла різнув його по очах, і він інстинктивно затулився рукою. Гайдукевич увімкнув ліхтар і вирішився на нього не ладен здобутися на слово. Не дивіться так. І не засліплюйте мене, попросив Сергій. Я, звичайно, далекий від думки про потойбічних істот, що живляться мерцями, але з одним навіть битися довелося, ніж дійсно кривий і гострий, до речі. У темряві дійсно бачить, що є, то є. Гайдукевич був настільки збентежений почутим, що виглядав на повного бовдора. Як це? Що це означає? Ну, якщо ми з вами визначаємо, що мерці не оживають, то, очевидно, якісь живі люди, хоча смердять так, наче справді побували в могилі. Існує хтось, кому відомо, що ви тут робите, і хтось хоче звести ваші зусилля на нівець. Принаймні таке складається враження.